Але це тривало недовго. А тепер я відчуваю, як усе навколо руйнується. Я вже ні в чому не впевнений, ні в сьогоднішньому рабстві, ні в завтрашній волі. Я зазнав нових відчуттів, теж болісних, але інших. Самотність зрослася зі мною. А це хтось віддирає її від мене, віддирає з м'ясом, і скроб'ю, і мені весь час здається, ніби цей хтось, я сам. І це відтоді, як я зустрів тебе, моя злодівчина. Що ж ти за мною зробив? І що тепер робити мені? Люди, скажи, що робити нещасному дияволу? Північі перо похлинувся і замовк. Люди, які зібралися на могилі Самоїла, баци. Теж приголомшено мовчали, а вони боялися підвести очі і подивитися на великого здрайцю. Думаю, я не все зрозумів із твоєї промови про рік нарештя Абат Ян, але душею відчуваю, що говорив ти щиро. Господи, прости мене грішного за те, що скажу зараз. Але якщо шлях порятунку відкритий для кожного, то це якраз і має означати для кожного. Може, і в тебе є надія, про яку ти говорив? Надія спокутувати свої гріхи та врятуватися? Скажи, чи не можу я чимось допомогти тобі? Отець-настоятель відчував, що блюзніє, але слова самі зривалися з його вуст мимо волі Яна. «Допомогти мені?» – саркастично посміхнувся диявол. Якийсь час заперечно хитав, дивлячись прямо перед собою. «Ще ніхто не пропонував мені допомоги», – стихав вимовив він після тривалого мовчання. Я допомагав багатьом, а мені ж ніхто. Можливо, ти справді святий. Незважаючи на всі твої гріхи, грішний святий, святий грішник, настоятель каземешського шинку. Але навіть якщо так, якщо ти щирий у своєму пориві, як у своїй сповіді, чим ти можеш Мені допомогти. Ще не знаю, чесно зізнався Ян, та коли ти дещо поясниш мені, я сподіваюся, знайдеться вихід. І про що ж вам так кортить довідатися святий Отче не доводилося жодного разу сповідати диявола? Північепирос збився на свій звичний уїдливий тон але відразу рвав сам себе. Тим більше, що я не раджу вірити мені остаточно, навіть коли я кажу правду, а я говорю її значно частіше, ніж гадаєте ви, люди, у ній, у цій правді, може чаїтися підступ, непомітний для мене самого. Ти це маєш розуміти ліпше за інших святий Отче. А я, у свою чергу, не йому віри, ніби ти здатен чимось мені допомогти. Подумай, як ти можеш це зробити? Душу свою продаси або врятувати прокляту? Ні, не знаю. Не продаси. Та й не маю в мене права вкладати таку угоду. До зустрічі з нею він кивнув на Марту, яка сиділа, прикусивши губу. Я навіть не розмовляв би з тобою про це, але що лишень чорт витівають, допоки диявол спить? Як тобі такий жарт, святий отче, знаю, не подобається, запитуй, і я відповім, якщо зможу. Тоді на млині, абат говорив спроквола, ретельно добираючи слова та намагаючись не дивитися північому перу в очі. Ты сказал перед отъездом, что страждания вызволяют.